Un viac de singurătate, pista 26. Ursula a început din nou să-l confunde cu fiul ei, deoarece vântul cald de după potop, care imprima în creierul ei accese efemere de luciditate, încetase să mai bată. Ea nu-și mai redobândi rațiunea. Când intra în camera ei, o găsea acolo pe Petronila Iguaran, în crinolina ei incomodă și cu bolerul de perle țesuite pe care le punea pentru a merge în vizite de circumstanță, O găsea acolo pe tranchilina Maria Miniata, alaxoche Buendia, Bunica ei, făcându-și vânt cu o pană de păun în fotolul ei de paralitică, și pe străbunicul ei, Aureliano Arcadio Buendia, cu falsul lui Dolman al gărzii vice regale, și pe Aureliano Iguaran, tatăl ei, care inventase o rugăciune pentru a stârpi de vii și a face să cadă toți viermii vacilor, și pe timorata ei mamă, și pe vărul cu coada de porc, și pe José Arcadio Buendia, și pe copiii ei morți, și sunt toți pe scaunele împinse la perete, de parcă nu era vorba de o vizită de familie ci de un priveghiu funebru. Ea întreținea o conversație limbută și colorată, comentând fapte petrecute în locuri cu totul diferite, în epoci care nu coincideau, în așa fel încât atunci când Amaranta Ursula se întorcea de la școală și când Aureliano se sătura de enciclopedie, o găseau șezând pe pat, vorbind singură, pierdută într-un labirint de morți. Arde, strigă ea într-o zi îngrozită, semnând pentru o clipă panică în toată casa, dar ceea ce vrea să vestească era aprinderea unui graș la care asistase la vârsta de patru ani. Ajunsese să amestece atât de mult trecutul cu actualitatea, încât cu ocazia celor două sau trei momente de luciditate pe care le avut înainte de a muri, nimeni n-ar fi putut spune cu deplină siguranță dacă vorbea despre ceea ce simțea atunci sau despre cele ce-și amintea. Treptat o văzură reducându-se, redevenind făt, mumificându-se de vie, în așa măsură încât în ultimele luni, ai fi zis că este o prună uscată, notând încă cămașa de noapte, iar brațul ei, mereu ridicat, ajunsese să semene cu o labă de maimuță. Rămânea nemişcată câteva zile fără întrerupere și Santa Sofia de la Piedad trebuia să o scuture pentru a se convinge că încă mai era vie și o lua pe genunchi pentru a o hrăni cu lingurițe de apă îndulcită cu zahăr. Avea aerul unei bătrâne nou născute. Amaranta Ursula și Aureliano o târau și o îmbrânceau prin odaie o culcau pe altar pentru a o constata că era cu puțin mai mare decât pruncul Isus, iar într-o după-amiază o, după o ascunseră într-un dulap din hambar, unde ar fi putut o mânca șobolanii. La duminica florilor intrară în camera ei în timp ce Fernanda era la liturghie și o transportară pe Ursula, ținând-o de ceafă și de glesne. Biata noastră străbunică!" zise amaranta Ursula. Iată că a murit de bătrânețe!" Spaima o făcut pe Ursula să sară în sus. Sunt vie!" strigă ea. Vezi? care lua amaranta Ursula reținându-și râsul. Nici nu mai răsuflă. Dar vorbesc!" urlă Ursula. Nici nu mai vorbește!" zise Aureliano. A murit ca un greieraș!" Ursula trebuie atunci să se supună evidenței. Doamne!" exclamă ea în șoaptă. Deci așa este moartea!" Începu o rugăciune interminabilă, întăi profundă, care se prelungi peste două zile, iar Marți degeneră într-o amestecătură de rugăciuni către Dumnezeu și de sfaturi practice pentru ca furnicile roșii să nu dărâme casa, pentru ca niciodată candela din fața dagherotipului lui remedios să nu fie lăsată să se stingă și pentru ca niciun un dia să nu se căsătorească cu cineva de același sânge, deoarece s-ar naște copii cu coadă de porc. Aureliano II încercă să profite de delirul ei pentru a o face să mărturisească unde era îngropat aurul, dar și de data aceasta rugămințile lui fură zadarnice. Atunci când se va înfățișea stăpânul lui, zise Ursula, Dumnezeu îi va lumina calea ca să-l descopere. Santa Sofia de la Piedad avea certitudinea că poate fi găsită moartă dintr-o clipă în alta, căci observase în zilele acestea anumite tulburări în natură. Trandafirii emanau un parfum de frunză de potcă, scăpă din mână un castronaș cu boabe de năut și grăunțele se fixară pe pământ într-o ordine geometrică perfectă, descrind forma unei stele de mare, iar într-o noapte, văzute când prin aer, o luminoasă de discuri de culoare portocalie. A fost găsită moartă în dimineața din Joia Mare. Ultima oară, când o ajutase să-și facă socoteala vârstei, în epoca companiei bananiere, ea calculase că ar fi avut cam între 115 și 120 de ani. O îngropară într-o răcliță cu puțin mai mare decât coșul în care fusese adus Aureliano, iar la înmormântare veni destul de puțină lume, în parte fiind ca cei care își aminteau de ea nu mai erau mulți, dar și pentru că era așa de cald în acel miez al zilei, încât păsările dezorientate se izbeau de ziduri ca niște salve de plumb și îi rupeau grilajurile ferestrelor pentru a muri în odăi. La început, se credea că era un fel de epidemie. Gospodinele nu mai privideau măturând păsări moarte, mai ales la ora siestei, iar bărbații se duceau să le în râu cu căruțele pline. În duminica învierii, părintele Antonio Isabel, care avea 100 de ani, afirmă de la Anvon că moartea păsărilor era dictată de influențarea a jidovului rătăcitor pe care le văzuse chiar el în noaptea trecută. Îl descrise ca pe o ființă hibridă născut din încrucișarea între un țap și o femeie eretică, o bestie infernală a cărei suflare dogorea aerul și a cărei trecere ar fi pricina că tinerele căsătorite zămisleau avortoni. Puțin au fost aceia care au acordat atenție predicii lui apocaliptice, căci satul era convins că preotul vorbea în dodii din pricina vârstei. Însă, miercuri în zori, o femeie trezit toată lumea, deoarece descoperise urmele unui biped cu copita despicată. Acestea erau atât de evidente și atât de ușor de recunoscut, încât acei care venirea să le vadă nu pusere la îndoială existența unei făpturi înspăimântătoare, asemănătoare cu cea descrisă de preot și de comun acord, instalară curse în curțile lor. Așa reușiră să-l captureze. La două săptămâni după moartea ursului, Petra Cotes și Aureliano II. Fură trezis de zbieretul unui vițel neobișnuit, care părea să se audă din vecinătate. Tând se un grup de oameni se pregăteau deja să extragă monstrul care încetase să mai mugească din paria ascuțiți pe care înfipseseră în fundul unei gropi acoperite cu frunze uscate. Era greu ca un bou, deși talia lui nu depășea pe aceea unui adolescent și din rănii de lui curgea un sânge verde și un suros. Avea trupul acoperit cu o lână aspră plină de căpușe mici, iar pielea era ca pietrificată într-o carapace de remoră. Însă, spre deosebire de descrierea preotului, părțile lui omenești erau mai degrabă ale unui înger bolnăvicios decât ale unui om, doarece avea mâinile fine și agile, ochi mari, crepusculari, iar pe omoplați, cioturi cicatrizate, bătătorite, ale unor aripi puternice care trebuie să fi fost retezate cu o securieță rănească. Îl spânzurară de glezne într-un migdal din piață ca să fie văzut de toată lumea și când început să putrezească, îl incinerară pe un rug, pentru că nu se putut stabili dacă natura lui bastardă era a unui animal pe care le arunce în râu sau a unui creștin căruia îi se dă un mormânt. Nu s-a putut stabili niciodată dacă într-adevăr din pricina lui au murit păsările, însă tinerile căsătorite n-au să misti anunțați, iar căldura n-a scăzut nici din intensitate. Rebecca a murit la sfârșitul acelui așan. Arhenida, care o servise toată viața, ceru ajutor autorităților ca să forțeze ușa camerei în care se închisese stăpâna ei de trei zile și o găsiră în patul singurătății ei, ghemuită ca o crevetă, cu capul mâncate chelbe și cu degetul mare în gură. Aureliano Segundo se ocupă de înmormântare și voi să restaureze casa pentru a o revinde, însă ruina pătrunsese atât de mult în ea, încât pereții se cojau de îndată ce erau zugrăviți și nu se putu găsi un mortar destul de gros pentru a împiedica buruienile să macine poderele, nici iedera să putrezească grinzile și proptelele. Așa mergeau lucrurile de la potop în coace. Nepăsarea oamenilor contrasta cu voracitatea uitării care, încetul cu încetul, rodea nemilos amintirile în așa grad încât pe vremea aceea, cu ocazia unei noi aniversări a tratatului de la Neerlandia, când au venit la Macondo doi emisari președintelui Republicii, însărcinați să confere în sfârșit decorația refuzată de mai multe ori de colonelul Aureliano Buendia, aceștia au trebuit să-și piardă o după-amiază întreagă căutând pe cineva care să le poată indica unde să-l găsească pe vreunul dintre descendenții lui. Aureliano Segundo a fost ispitit să o accepte, crezând că este o medalie de aur masiv, însă Petra Cotes, în timp ce emisarii pregăteau deja în științările și discursurile, reușit să-l convingă că era o lipsă de demnitate. Tot pe vremea aceea, Veniră și țiganii, ultimii moștenitori ai științei lui Melchiade și gărsiră satul de destins, iar pe locuitorii lui atât de depărtați de restul lumii, încât se vârâră din nou în case, trând după ei bare de fier magnetizate, ca și cum acesta ar fi fost într-adevăr ultima descoperire a savanților din Babilon, și se apucară din nou să concentreze razele solare cu ajutorul lupei gigantice și mulți rămaseră cu gura căscată văzând cum cădeau sobele și cum se rostogoleau căldările, și plătirea 50 de bănuți pentru a se minuna în fața unei țigănci care își scotea și își punea dantura falsă. Un tren galben, desfăcându-se din toate încheieturile care nu aducea și nu ducea pe nimeni și care abia se oprea în gara pustie, iată tot ce mai rămăsese din trenul încesat la care Mr. Brown își atașa vagonul lui cu acoperiș de sticlă și cu fotoliile episcopale și din convoile de 120 de vagoane încărcate cu fructe care treceau fără întrerupere în cursul unei dupamieze întregi și tribunalelor care veniseră să cerceteze raportul cu privire la hecatomba stranie a păsărilor și la sacrificarea jidovului rătăcitor? Îl găsirea pe părintele Antonio Izabel, jucându-se de baba oarba cu copiii și crezând că raportul său era rezultatul unei halucinații senile, îl internară într-un azil. Puțin după aceea al trimiseră pe părintele Augusto Angel, proaspăt și înflăcărat cruciat, intransigent, sigur de sine, temerar, care trăgea el însuși clopotele de mai multe ori pe zi, pentru a împiedica sufletele să cadă în letargie și umbla din poartă în parte pentru a trezi pe cei leneși ca să vină la liturghie. Dar înainte de un an se văzu și el biruit de nepăsarea pe care o respirai odată cu aerul, de praful arzător care îmbătrânea și înnămolea totul și de toropeala pe care o produceau chifteluțele de la dejun pe căldura insuportabilă a siestei. La moartea ursului, casa a căzut din nou într-o părăsire din care n-avea să o poată scoate nici măcar o voință atât de decisă și viguroasă ca aceea a amarantei Ursula, care cu mulți ani mai târziu, devenind o femeie fără prejudecăți, veselă și modernă, cu picioarele pe pământ, deschise ușile și ferestrele pentru a speria mizeria, restaură grădina, extermină furnicile roșii care începuseră să umble și ziua a ameaza mare prin verandă și încercând zadar să reînvie gustului tatăl al ospitalității. Pasiunea Fernandei pentru viața retrasă ridicase o stabilă de netrecut la capătul celor 100 de ani vijelioși ai ursulei. Nu numai că refuzase să deschidă ușile când bătea vântul secetos, dar blocă și ferestrele cu ajutorul unor scânduri bătute cruciș, supunându-se astfel consemnului părintesc de a se îngropa de vie. Corespondența costisitoare cu medici nevăzuți se încheie cu un eșec. După o mulțime de amânări, se închise nodaia în ei la data și la ora fixată, acoperită doar cu o pânză albă și cu capul îndreptat spre nord, și la ora 1 dimineața, simți că fața era acoperită cu o batistă într-un lichid glacial. Când se trezi, soarele strălucea prin fereastră și ea avea o tăietură uriașă în formă de arc, care-i pornea de la vintre, pentru a se termina la stern. Însă, înainte de a se fi împlinit perioada de odihnă recomandată, primi o scrisoare de concertantă de la medicii nevăzuți, care spuneau că au răscolit tot timp de șase ore, fără să găsească nimic care să corespundă simptomelor descrise de atâtea ori și cu atâta scrupulozitate de ea. Într-adevăr, obiceiul dăunător pe care l-avea de a nu le spune lucrurilor pe nume, duse nașterea unei confuzii noi, căci singurul lucru pe care chirurgii telepatici îl găsiseră era o cădere a uterului, care se putea corecta cu ajutorul unei centuri. Fernanda, decepționată, încercă să obțină informații mai precise, însă corespondenții necunoscuți nu mai răspunsele la scrisori. Ea se simțea atât de coplășită de greutatea acestui cuvânt necunoscut, încât se hotărâ să-și ia inima în și să se intereseze de natura aparatului și abia atunci află că medicul francez se spânzurase de o grindă cu trei luni mai înainte și fusese îngropat împotriva voinței satului întreg de un fost ovarăș de arme al colonelului Aureliano Buendia. Ea se destenuie atunci fiului ei, Jose Arcadio, și acesta ai trimise centurile de la Roma, împreună cu o notă conținând modul de întrebuințare, pe care o aruncă la closet după ce o învățase pe de rost, pentru ca nimeni să nu cunoască natura infirmității ei. Precauțiile ei erau atât de inutile, cât singurele ființe care mai rămăseseră în casă, abia dacă o luau în seamă. Santa Sofia de la Piedad rădăcea într-o bătrânețe solitară, gătind puținul pe care îl mâncau, dedicându-se aproape în întregime slujirii lui Jose Arcadio II. Amaranta Ursula, care moștenise unele farmeci ale frumoasei remedios, acorda lucrările lui ei școlare tot timpul pe care îl pierdea altădată, chinuind o pe Ursula și începea să manifeste o judecată sănătoasă și o devoțiune față de studiu, care făcură să renască în Aureliano II speranțele pe care le inspira SMM. Îi promise că o va trimite să-și termine studiile la Bruxelles, potrivit unui obicei de pe vremea companiei bananiere și această iluzie îl făcu să încerce să readucă la viață pământurile devastate de potop. Rarele redeți, când mai era văzut venind acasă, se datorau amarantei Ursula, căci cu timpul devenise un străin pentru Fernanda, iar micul Aureliano s-arăta tot mai sălbatic și închis pe măsură ce se apropia de pubertate. Aureliano se deși deșduia că bătrânețea va îmblânzi inima Fernandei pentru ca băiatul să se poată integra în viața unui sat, în care cu siguranță că nimeni nu și-ar fi luat o de a face presupuneri bănuitoare cu privire la nașterea lui. Însă Aureliano însuși, părea că preferă retragerea și singurătatea și nu încerca nici cea mai mică viclenie pentru a face cunoștință cu lumea care începea la poarta dinspre stradă. Când Ursula pusese să se deschidă camera lui Melchiade, se apucă să-i dea târcoale, să arunce priviri curioase pe ușa între deschisă și nimeni nu știa în ce clipă Hoze Arcadio Segundo și el ajunseseră să se lege printr-o afecțiune reciprocă. Aureliano Segundo descoperi această prietenie cu multă vreme după ce iase în pase când l-auzi pe băiat vorbind despre omorurile de la gară. Aceasta se întâmplă la masă într-o zi când cineva se plângea de ruina în care căzuse satul după plecarea companiei bananiere și când Aureliano îl contrazise cu experiență și cu o maturitate de persoană mare. Punctul lui de vedere, spre deosebire de interpretarea generală, era că Macondo fusese o localitate prosperă, bine condusă până în ziua când venise să semene în ea dezordina, sau corupă și să o stoarcă, compania bananieră, ai care ingineri provocaseră potopul de pretext ca să nu-și mai respecte angajamentele față de lucrători. Vorbind cu atâta judecată încât Fernandei se păru că vede o parodie blasfematorie a scenei cu Isus între cărturari, copilul descrise cu amănunte precise și convingătoare, cum armata a mitraliat peste 3.000 de lucrători adunați în fața gării și cum au fost încărcate cadavrele într-un convoi de 200 de vagoane pentru a le arunca în mare. Convinsă că cei mai mulți de adevărul oficial după care nu se întâmplase nimic, Fernanda se scandaliză la gânduri că băiatul moștenise instinctele anarhiste ale colonelului Aureliano Buendia și îi porunci să tacă. Aureliano Segundo, în schimb, recunoscut versiunea fratelui său Geamăn. De fapt, deși toată lumea îl socotea nebun, Jose Arcadio Segundo era pe vremea aceea ființa cea mai lucidă din casă. Îl învăță pe micul Aureliano să scrie și să citească, îl inițiem studiul pergamentelor și îi însuflă o interpretare atât de personală asupra celor ce însemnau pentru Macondo compania bananieră, încât după mulți ani, când Aureliano se integrase lumii, toți aveau să creadă că versiunea pe care o povestea era produsul unei halucinații, căci era diametral opusă versiunii false pe care istoricii o admiseseră și consacraseră în textele școlare. În mica încăpere izolată pe care n-a atins-o niciodată nici vântul arid, nici praful, nici căldura, amândoi evocau o atavică a unui moșneag cu o pălărie ca niște de corb, care vorbea despre lume cu spatele la fereastră cu mulți ani înainte ca ei să se fi născut. Amândoi descoperire în același timp că în locul acesta era totdeauna martie și totdeauna luni, și atunci înțeleseseră că José Arcadio Buendía nu era atât de nebun cum povestea familia, ci că era singurul care fusese înzestat cu suficientă luciditate pentru a întrebedea acest adevăr, și anume că timpul putea fi și el victima ciocnirilor și a accidentelor, și că deci putea să se spargă, lăsând într-o odaie una din fracțiunile sale eternizate. Aureliano Segundo reușise, pe de altă parte, să opereze o clasificare a literelor criptice din pergamente. Era sigur că acestea corespundeau unui alfabet cu 47 până la 53 de caractere, care, luate izolat, semănau cu niște mici păianjeni și cu ghearele de muscă, dar care, în caligrafia a lui Melchiade, aveau aerul unor rufe, întinse la zvântat pe o sârmă de fier. Aureliano și-a că a văzut un tablou analog în enciclopedia engleză și l-a dus în cameră pentru a-l compara cu acela lui Jose Arcadio Segundo. Erau într-adevăr identice. Pe vremea când îi venise ideea tombulei cu cimilituri, Aureliano Segundo a început să se trezească noaptea cu un nod în gât, ca și cum și-ar fi înnăbușit plânsul. Petra Cotes văzu în aceasta una din nenumăratele tulburări aduse de situația lor nenorocită și în fiecare dimineață, timp de un an și mai bine, îi badijonă cerul gurii cu un pămătuf muiat în miere de albine și îi să sirop de hrană. Când nodul din gât leși deveni atât de apăsător încât început să-l împiedice la respirat, Aureliano Segundo se duse la pilar ternera să vadă dacă nu vreo care să ușureze. bunică, Ajunsă la vârsta de 100 de ani, în unui mic bordel clandestin, declară că nu se încrede în superstițiile terapeutice, dar consultă cărțile în această chestiune. văzut pe cavalerul de Caro cu gâdejul străpuns de sabia valetului de pică și deduse că Fernanda a încercat să obțină ca bărbatul ei să revină acasă, folosind un procedeu foarte disprețuit care consta în a înfige ace în portretul lui, dar care din pricina unei practici stângace a acestui gen de vrăjitorie îi provocase o tumoare internă. Maureliano II nu avea alte fotografii decât acelea de la cununia lui și întrucât din albumul familiei nu lipsa niciuna, continuă să caute prin toată casa, profitând de clipele de neatenție ale soției sale, și reuși să descopere pe fundul garderobei o jumătate de duzină de centuri în ambalajele lor originale. Crezând că aceste fâșii de cauciuc roșu sunt niște obiecte de vrăjitorie, strecură unul în buzunar ca să i arate lui Pilar Ternera. Ea nu putut să-i determine natura, dar i se părua de suspect încât în orice caz făcu să-i se aducă jumătate de duzină și le arse la un foc mare pe care l-a prins în curte. Pentru, pentru a conjura presupusele vrâjale Fernandei, ei prescise lui Aureliano II să moaie în apă o găină clocitoare și să o îngrope de vie la rădăcina castanului. Și el făcu aceasta cu atâta bună credință, încât în clipa când îi de acoperit cu frunze moarte pământul răscolit, simțea deja că respiră mai ușor. La rândul ei, Fernanda interpretă dispariția centurilor drept represalii din partea medicilor nevăzuți și cu în interiorul ei, un buzunar trainic în care își puse noile bandaje trimise de fiul ei. La șase luni după ce îngropase găina, Aureliano Segundo fusculat la miezul nopții de un acces de tuse și a avut impresia că e strangulat din interior cu niște clești de rac. Înțelese atunci că oricâte bandaje magice ar fi distrus și oricâte păsări de descânte că ar fi sacrificat, Adevărul unic și trist era că avea să moară. Nu spuse aceasta nimănui. Chinuit de teama că va muri fără să o poată trimite pe amaranta Ursula la Bruxelles, început să lucreze ca niciodată și, în loc de o loterie pe săptămână, organiză trei. Îl vedeai dis de dimineață cu rând satul, până în cartierele cele mai îndepărtate și sărăcăcioase, încercând să-și vândă bilețelele cu o febrilitate care era de înțeles numai la un muribund. Iată, divina providență!" striga el mereu. Nu lăsați să treacă, ea nu vine decât odată la o sută de ani Făcea eforturi mișcătoare pentru a părea vesel, simpatic, vărbăreț, dar era de ajuns să vezi cât a suda, cât era de parit pentru a ghici că abia-și mai trage sufletul. Uneori se abătea din drumul său și se ducea în locuri pustii unde să nu-l vadă nimeni și se așeza o clipă pentru a se odihni de acei cliști care îl sfâșiau pe dinăuntru. La miezul nopții mai era încă în mahalaua bordelelor, străduindu-se să le mângâie cu făgăduințele de câștiguri pe femeile solitare care suspinau în apropierea fonografelor. Acest număr n-a mai ieșit de patru luni," le spunea el prezentându-le bilețelele sale. Nu-l lăsa să-ți scape, viața este mai scurtă decât ai crede." Ajunseră să nu-i mai arate niciun respect, să-și bată joc de el, iar în ultimele luni nici nu-l mai numeau dona Aureliano, cum făcuseră întotdeauna, ci chiar în prezența lui ziceau, Domnul Divină Providență." Glasul s se umplu de note false, se dezacordă și sfârșit prin a se stinge într-un horcăit răgușit de câine, dar găsea încă destulă voință pentru a nu lăsa să slăbească așteptarea luzurilor mari în curtea Petrei Cotes. Cu toate acestea, pe măsură ce își pierdea glasul și își dădea seama că în curând nu va mai putea îndura durerea, înțelegea tot mai bine că fica lui nu va putea pleca la Bruxelles prin porcii și caprele scoase la loterie și astfel concepui ideea de a organiza o loterie fabuloasă cu toate pământurile pustuite de potop și pe care le-ar putea foarte bine readuce în stare bună a cei care dispuneau de capitaluri. A fost o inițiativă atât de spectaculară, încât primarul însuși se oferi să o anunțe în public și se constituiră societăți ca să cumpere bilete de câte 100 de pesos bucata, care se epuizară în mai puțin de o săptămână. În noaptea tragerii la sorți, câștigătorii organizară o petrecere strașnică, comparabilă doar cu cele din frumoasa epoca companiei bananiere, iar Aureliano Segundo interpretă la acordeon pentru ultima oară melodiile uitate ale lui Francisco Bărbatul, dar fără să le mai poată și cânta. Amaranta Ursula plecă la Bruxelles după două luni. Aureliano Segundo îi dă nu numai banii de la această loterie extraordinară, ci și acei pe care reușise să-i pună deoparte în cursul lunilor precedente, ca și suma foarte scăzută pe care o obținuse din vânzarea pianului mecanic, a clavecinului și a altor vechituri căzute în disgrație. După socoterile lui, aceste fonduri aveau să ajungă pentru studiile ei și nu mai rămânea decât să găsească suma pentru biletul de întoarcere. Fernanda se opuse până în ultima clipă la această călătorie, scandalizată la gândul că Bruxelles se afla atât de aproape de locul de Pierzanie care era Parisul, dar se liniști în urma unei scrisori, pe care i-o dădu părintele Angel, adresată unui pension de fete catolice, condus de călugărițe și unde amaranta Ursula făgădui că va locui până la terminarea studiilor. În afară de aceasta, preotul aranjă ca ea să călătorească sub supravegherea unui grup de franciscane care mergeau la Toledo, unde sperau să găsească oameni de încredere cu care să o trimită în Belgia. În timp ce se desfășura această corespondență precipitată, care a făcut posibilă o astfel de coordonare, Aureliano Segundo, cu ajutorul Petei Cotes, se ocupă de bagajele amarantei Ursula. În noaptea în care rânduirea unul din cuferele de miras ale Fernandei, totul era atât de bine pus la punct încât studenta știa pe de rost rochile și papucii de catifea, în care avea să efectueze traversarea Atlanticului, Mantul din postav albastru cu nasturi de aramă și pantofii din piele de cordova pe care avea să-i poarte la debarcare. Știa de asemenea cum trebuie să umble ca să nu cadă în apă atunci când va urca la bord pe pasarelă, că nu trebuie să se desparte nicio clipă de călugărițe, nici să iasă din cabina ei decât pentru a mânca și că nu trebuie sub niciun pretext să răspunde la întrebările pe care necunoscuții de orice sex ar fi fost ei, i le-ar pune când vor fi ieșit în largul mării. Își lua un flacon cu picături împotriva răului de mare și un caiet redactat chiar de mâna părintelui lui Anhel, cuprinzând șase rugăciuni pentru potolirea furtunii. Fernanda îi confecționă o centură din pânză groasă, care să-și păstreze banii și arătă cum să o parte ajustată chiar pe corp, în așa fel încât să nu trebuiască să o scoată nici chiar când se culca. Brusei Dan dar oala ei de noapte din aur, spălată cu leșie și dezinfectată cu alcool, dar amaranta ursula refuză de teamă ca nu cumva colegele ei de la pensiune să-și bată joc de ea. După câteva luni, în ceasul morții, Aureliano II avea să-și amintească așa cum o văzuse ultima oară, încercând zadarnic să coboare geamul plin de praf de la vagonul de clasa a doua pentru a auzi ultimele recomandări ale Fernandei. Purta o ochie din matase roz cu buchețel de pansele artificiale prinse cu o agrafă pe umărul stâng, pantofi de piele de cordova cu șireturi și tocuri joase, și ciorăp satinați cu șartiere elastice la pulpe. Avea un trup svelt, părul lung despletit și ochii vioi ai ursulei la vârsta ei. Iar în felul în care își l -a rămas bun, fără să plângă, dar fără să surâdă, trăda aceeași tărie de caracter. Mergând alături de vagon, pe măsură ce acesta lua viteză și ținându-o pe Fernanda de braț ca să nu se poticnească, Aureliano Segundo abia mai putu răspunde cu un gest al mâinii la sărutarea pe care fica lui i-o trimise cu vârful degetelor. Cei doi soți rămaseră nemişcați în soarele arsător, privind cum trenul se confundă cu, cu punctul negru de la orizont, ținându-se de braț pentru prima oară din ziua lor. În 9 august, înainte de a se fi primit cea dintr scrisoare din Bruxelles, Jose Arcadio II stătea de vorbă cu Aureliano în odaia lui Melchiade și fără nicio legătură îi zise amintește întotdeauna că erau peste 3.000 și că i-au aruncat în mare. Apoi capul se lăsă peste pergamente și muri cu ochii larg deschiși. În aceeași clipă, în patul Fernandei, Fratele său geamăn ajunse la capătul martirului lung și teribil pe care îl făcuseră să îl îndure racii de fier care îi sfârșiau gâtlejul. Trecuse o săptămână de când se întorsese acasă fără glas, la capătul puterilor, numai piele și oase, cu cuferele lui transhumante și cu acordionul lui de chefliu, pentru a-și ține promisiunea de a muri lângă soția sa. Petra se îl ajutase să-și adune lucrurile și spusese adio fără să verse o lacrimă, dar uitase să-i dea ghetele lăcuite pe care voia să le parte în sicriu. Astfel, de îndată ce află că a murit, se îmbracă în negru, înveli ghetele într-un ziar și ceru voie Fernandei să vadă cadavrul. Fernanda nu lăsă să treacă pragul ușii. Puneți-vă în situația mea," e zise Petra Cotes pe un ton rugător. Închipuiți-vă cât de mult l-am putut iubi pentru a suporta o astfel de umilire." Nu există nicio umilință prea mare pentru o concubină," răspunse Fernanda. Așteptați, deci, să moară altul dintre toți acei care v-au rămas ca să-l încălțați cu aceste ghete." Respectându-și promisiunea dată, Santa Sofia de la Piedad spintecă cu un cuțit de bucătărie cadavrului Hozear Arcadio Segundo ca să se asigure că nu-l vor înmormânta de viu. Trupurile au fost așezate în sicrie, asemănătoare, și se putut constata atunci că reveniseră identice în moarte, așa cum fusese răpână la adolescența lor. Vechi ortaci de chefuri ai lui Aureliano Segundo, așezarea pe sicriul lui o cunună purtând o panglică violetă cu inscripția, la o parte din calea mea, vacilor, Viața este atât de scurtă. Fernanda, atât de indignată de o astfel de lipsă de respect, încât puse să se azvrle cu una la gunoi. În din ultima clipă, beți banii care scoaseră din casă confundă sicriile și îl îngropară pe unul în groapa celuilalt. Aureliano nu părăsi multă vreme odaia lui Melchiade. Învăță pe de rost legendele fantastice din cartea cu foile volante, sinteza tratatelor lui Hermann Paraliticul, însemnările despre știința demonologică. Cheile pentru piatra filozofală, centurile lui Nostradamus și cercetările lui despre ciumă, în așa fel, încât ajunse la adolescență fără să cunoască nimic despre epoca sa, dar înzestat cu cultura de bază a unui om din evul mediu. La orice oră ar fi în în odaia lui, Santa Sofia de la Piedad îl găsea fundat în lectură. În zorii zilei îi aducea o ceașcă mare de cafea fără zahăr, iar la amiază o farfurie cu orez garnisit cu felii de banane fricte, care era mâncarea unică servită în casa de la moartea lui Aureliano II. Ea se îngrija să-i taie părul, să-l curețe de lindin, să croască pe măsura lui hainele vechi pe care le găsea în cuferele uitate, iar când început să aibă o umbră de mustață, îi aduse briciul și castronașul pentru clăbuc, care aparținuse colonelului Aureliano Buendia. Nici unul dintre fiii acestuia, din urmă, nici chiar Aureliano Jose, nu se semănase într-atât, mai ales prin pomeții proeminenți și linia hotărâtă și puțin nemiloasă a buzelor. Așa cum i se întâmplase și Ursulei cu Aureliano Segundo, pe vremea când acesta studia înodaie, Santa Sofia de la Piedad credea că Aureliano vorbește singur. De fapt, el conversa cu Melchiade. Într-o amieză fierbinte, puțin după moartea gemenilor, el văzu cum se desprinde din reverberația ferestrei moșneagul gubru cu pălăria lui în chip de aripi de corb, ca o materializare a unei amintiri sădite în memoria lui cu multă vreme înainte de a se naște. Aureliano terminase cu clasificarea alfabetului pergamentelor. Astfel că atunci când Melchiade îl întrebă dacă a descoperit în ce limbă erau redactate, îi răspunse fără nicio șovăială, însă înscriste